Following on from that, so jumping back in the game. This is called Friday I'm in love. <laughs> Olthozatlan vágyat éreznek arra, hogy telefonálni akarjanak, azt most tegyék, mert a mai nap folyamán később, de már valószínűleg nem lesz alkalom. Ma 2022. október fogalmam, sincs hanyadika van. Azt tudom, hogy péntek van, egyébként miért szólna a kiúr. Azt is tudom, hogy 7 óra elmúlt, és azt is tudom, hogy nincs még 4-1-8, rövidösen felhívom Filipov gábor aztán felhívom Navracsis Tibort, aztán felhívom Horvát Csabát, és ezzel nagyjából a mai reggeli futásnak vége is van. Tegnap úgy tűnik, hogy sikerült kompromisszumos megoldásra jutnom Torkos Matildal, és hogy talán mégsem kell nélkülözniük, vagy nagy valószínűséggel nem kell nélkülözniük a való beszélgetést. Hogy mikor kerül adásba, ha a gőzöm nincs, azt tudom, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, hogy a jövő héten, szerdán, csütörtökön és pénteken, valamint az azt követő hétfőn, ez egy hosszú szünet, nem lesz élő lebonyolítású. Kejfejjelcsi, tehát hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, ez hat nap. E, ilyenre legközelebb e, majd egy hét múlva kerül sor, hiszen ott e, október 31-én és november 1-én se lesz műsor, hiszen mind a kettő ünnepnap nekem hallaványilag gőzöm nem volt, hogy a holnapi nap az munkarabb Kurtás, a holnap bemész a városba akkor kell fizetni parkolást, hallod? Tessék! eszében is jött menni a városba, aludni fog, de a netán végül mégis felébrednél, és azt eszed a fejedbe, hogy beveszed a várost, akkor fizessél parkolást. Én a hétvégén kitöltöm, mert jaj, ezt a népszámlálást is kitel történet, Kurtács. Nem jött meg? Nem jött meg a kód? Hát akkor nem tudom, mit kell csinálni, nem szeretném, a megbüntetnének ott akkor ugye szombat-vasárnap hétfő kedden nem lesz műsor. A jövő hét úgy alakul összeállt a kép Szerdán, Lendva Ildikó és Mesterházi Attila Csütörtökön, Gábor György pénteken pedig Vizi Dávid lesznek adásban. Hétfőn nagy valószínűséggel Baksa Rolanddal készült jóval korábban készült interjú kerül adásba és aztán majd meglátjuk, hogy az azt követő hét hogy alakul. Ott ugye hétfőked nincs, tehát a szerdát azt nem hagynám ki, úgyhogy valószínűleg a november 7 hetedikei hétfőre kerül majd a Torkos Matilddal készült interjú, akkor találkozom Kemenesi Gáborral is, és aztán előkészítek még egy sor interjút, amely kiváltja a reggeli műsorokat, amelynek stratégiai, és nem csak stratégiai jelentősége van. 061 ha van oldhatatlan vágy, ha nincs oldhatatlan vágy, akkor már nem kell sokáig várni, és rövidesen fölhívom a Filipovot. 061-253-88-12, Katonai Erzsöv jegyében telik a hétvéget, tegnap voltam, megnéztem a Tél című darabot, ha megnézem a Zenit, holnap megnézem a Hedda Gáblert, úgyhogy elhozhattam volna a a Hedda Gáblert, de nem hozta bel. Anélkül, hogy magam akarnám haragítani Máté Gábort, a tegnapi előadás, az nekem hát mondjuk nagyon nem jött be. Szerintem azért nem jött be, mert nincs tarab. Én akkor mindig lelkiismeret furdalást érzek a Mátéval szemben, mint hogyha nekem kötelességem lenne, ha egyszer elmegyek színházba, vagyok, akkor gyakorzt tetszen nekem. Elnézést a csalódást okoztam volna. 061 253 másodszor... 1 2 5 3 senki többet? Műsor is elérnek a dörö.fi kukac e-mail címen. Jó reggelt. Jó reggelt, álmos a hangot, nem vagyok hozzá a szokról. Hát ez pedig nagyon, egyszer lehet összevágni egy ilyen YouTube videót, abban, hogy hányszor ez ezt nekem teljesen. De... Hát figyelj, valószínűleg azért mondom, mert ezt érzékelem, ritkán szoktam á, azt mondani valakinek, hogy álmos a hangja, ha nem álmos a hangja. Ezzel semmi probléma nincsen, csak arra utaltam, hogy szerintem hozzá lehet szokni, mert elég Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt állítom neked, hogy semmihez se szabad hozzászokni. Én például ma reggel a honpolával, amikor beszéltem, mert ugye már beszéltünk, 6 órakor volt, azt mondtam, hogy mintán írtam neki, jó reggelt, és visszaírt, azt mondtam neki, hogy látod, ma reggelre se haltunk meg. Pedig ez nem szabad hozzászokni, mert aztán lesz egy nap, hogy meghalunk. Valószínűleg előbb én, illetve szinte kizárt, hogy fordítva legyen, aztán egyszerű is meghal, de azt már ott akkor rábízom, mert ahhoz akkor már nem lesz sok közöm. Az én nagyon szeretél, amikor ilyen típusú diszkózisokat folytatottál. Messzire vezetne, hogy semmihez nem szabad-e hozzászokni. Nem. van olyan, amikor az a túlélésnek a kulcsa inkább, de ebben a... Ebben a... Mármint, hogy az a túlélés kulcsa, hogy az ember a megszokás rabjává válik. Nem, ez már egy másik jelentés. Azt állítom, hogy, hogy bizonyos életkörülményekről, amikor hozzá kell szokni, hogyha túl akarsz élni. De ez mondom egy. Hogy... Jó, mondok neked egy konkrét példát. Én... Tegnap óta, ha jössz abban az utcában, ahol a kurtás birodalma van, akkor egy ilyen beszögellésben van egy döglött patkány is. Azon gondolkodom, hogy a döglött patkány mikor fog eltűnni, tegnap például, amikor visszamentem az autómhoz, csak és kizálog a döglött patkány miatt átmentem a túloldalra. Ma a nagy valószínűséggel azért mentem, nem mentem át a túloldalra, mert arra voltam kíváncsi, hogy azt valaki onnan eltakarítja beleértve hogy teljesen a kisambrusnál, ott volt a bogára fülemben, hogy megkérdezzem tőlem, hogy van ilyen patkánybejelentési vonal, de valószínűleg patkánybejelentési vonal ott van, ahol élő patkány van, nem tudom, hogy a döglött patkányt is be kell, vagy be lehet -e jelenteni, én azt is tudom, hogy a nagyváros velejárója a patkány, tehát nem gondolom azt, hogy most karácsony miatt az egy patkány miatt azonnal le kell váltani, de a reggeli hangulatomra valamilyen módon rányomja a bélyegét, és nagyon bírnám, hogyha hétfőre azt valaki onnan eltakarítaná, beleértve, hogy természetesen erre mondhatod azt, hogy miért nem vagyok ez én. Nekem volt egy nagyon hasonló élményem, nagyon sok minden eszembe jutott kezdve attól, hogy én hogy láttam életemben először patkányt, és hogy keresztül szerintem nem tartozott azzal patkánylátványa, de hogy, hogy volt egy hasonló élményünk nekünk, a lépcsőházban láttunk egy darab cigaretot, a cílöltet a és nagyjából hasonló dilemmával szembesültünk, hogy a legegyszerűbb lenne felvenni és kidobni. de pont az érdekelt minket, hogyha nem cselekszünk, akkor meddig fogott maradni. És hát életem egyik meghatározó jelménye, hogy nagyjából négy héten keresztül ott maradtam az egység a, a, a lépcsőn, Valami azért volt nagyon különös, mert a, a házat nagyjából hetente fel feltakarítják és felmossák elvileg, és azért pénzt is kapnak, és mégis ott maradt. Egyébként Budapesten nem tartozott a patkáj, azt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy valamikor a 70-es években, most nem készültem ebből, de volt egy... Nem is kell... Patkány. Hát, ennek e e e e e e a napidején után, és a 2013-ban Berlinben láttam, illetve el először Patkányt. Én is nagyon sokáig nem láttam Patkányt. Egeret először kalocsán láttam a forradalmi ezredben. Én meg a nyugati hatászére lesz és köszorúban. Nem, hát ugyan... az szürreális. Én emlékszem arra, hogy a többiek én nem, de egy lapáttal üldözték, és hogy mi lett a vége, azt inkább nem mondanám el. Nekem pedig megnálta egy könyvemet, és azóta is ez büszkén tárolom ezt, ezt az élményt, vagy emléket. De hogy, de hogy én a akar jöttem rá, hogy, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi, amiket mi azért nem értékelünk, mert tökéletesen hozzá vagyunk szokva, miközben a világnak a fejlettebb, sokszor szempontból boldogabb országaiban például a patkájához hozzá tud tartozni a... Ez ezek az ilyesztő volt, egyébként egy éjszaka járkáltam Berlinben, és egy... Picegének a meg megláttam egy hatalmas szörös valamit, azt hittem, hogy valami trüssárat, és akkor ezt csak megmozdul. És mondom akkor utána utánaztem, ez, ez, ez még a Kádár rendszerben volt, hogy a, a patkány ez egy nagy közegénység problémának számított, és valamilyen általános csatornisztítás, illetve patkány Igen. A patkány az egy ilyen szimbólum. Ahogy az egér is szimbólum. A patkány az a betegségnek és a nyomornak az egér a szegénységnek. Igen. Ha az egér az alapfok, akkor a patkány a közé fok, ha az egér a közé fok, akkor a patkány a felső fok. De ha az egér az alapfok, bár nem, az egér nem lett az alapfok. Bár hát mindenféleképpen alapfok, mert hát ugye egér az egyébként van, tehát hol legyen egér, tehát az mégsem lehet várni, hogy az egér ez csak amiatt megszűnjön az evolúció következtében, hogy az ember ne lássa, tehát hogyha az egér az alapfok, és a patkány a közé fok, akkor a felső nem tudom micsoda. Most addán meg, meg, meg tudom érteni, ez egy nagyon fogós kérdés. Ráadásul ezt a patkány, szerintem valaki az út ebbe a beugróba berakta, mert nagyon kicsi a valószínűsége, hogy a patkány ott lehet, aki -e a lelkét, bár nem voltam vele. Um, úgyhogy az az ember, aki azt odarakta, ezzel az erővel akár máshova is rakhatta volna, mert ugye ma megegyezünk, hogy egy patkánytól nem elvárható, hogy mielőtt meghal, beugorjon egy szemetes kukába. Egy nagyon intelligens van szó. Tehát lehet, hogy... Igen, ezt mondják, hogy a patkány nagyon intelligens állat. Igen, igen. Téged foglalkoztatta az a szemetes strájk, nem úgy, hogyha a szemetesnek neki a izét a, a, a patkányt eltakarítani. De téged foglalkoztatott ez a szemetes strájk, hogy hogy jött létre, hogy ért véget, milyen érdekes dolog volt ez? Persze, persze. És rájöttél, hogy ez micsoda? Melyik vonatkozására? Mi történt? Hogyan lett hirtelen ennyi ember? Hogyan jöttek arra rá, hogy rossz az autójuk, miközben két nap múlva már jó volt? Nem, nem vagyok benszentes a... a... Ja. Akkor azt kérdezem tőled, mert és Tibortól is meg fogom kérdezni, hogy szerinted van-e polgári engedetlenség, mert a Gujás szerint ilyen nincs. Hát. Ez ugye elsősorban azért foglalkoztat, mert az ELTE, ahol egyébként tanít a Navracis, ott ma polgári engedetlenség van. Hogyha azt kérdezett, hogy létezik-e a jelenség, mit jelenség, akkor természetesen létezik. Mi a polgári engedetlenség? A polgári engedetlenség, az egy, az megint csak nem készültem, de a 19. század, <gül> egy szóró nevű amerikai... lett <gül> volna, készültél volna, igen? <gül> aki ezzel a címer írt egy külön kis tanulmány, ő az a fickó volt egyébként, aki, aki már a 19. században ráállt erre a civilizáció ellenes és bevont az erdőbe hetekre és ott lehet egyedül, mert annyira legelett az emberekből. Ez meg kell mérteni. Nagyon érdekes fényvet a Vádem címmel. A polgári engedetlenség, ahogy ő kifejté, és ahogy a Gandítavá fejlesztette, meg mások is, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha van olyan jogszabályi kötelezettség, amelyet nem tudsz megváltoztatni, viszont egy magasabb szempontból, tehát erkölcsi szempontból nem értesz vele egyet, akkor is ez egy fontos tényező hozzá, vállalva. A jogi következményeket te nyíltan ellenállsz, vagy nem teljesíted ezeket a jogi kötelezettségeket. szívek a hogy hát az ez annyiban létezik, hogy. De nem vajon nem ez a Tóro ezt kifejtette, hogy ezek a morális, ezek az erkölcsi szabályok, ezek semmilyen vonatkozásban nem lehetnek összefüggésben a pénzzel? Előmondom, hogy nem készültem. Én ezt 10 olvastam utoljára, tehát ezt újraolvasni. A pénzt azt így külön nem említi meg. Az viszont egy fontos mozzanaté ténylegesen, tényleg, tényleg, hogy hogy tisztában vagy vele, hogy ez egy jogi kötelezettség, amelyet állampolgár kéne kell tutelességedlenen teljesíteni, és te azzal akarsz demonstrálni, azzal próbálod bemutatni, hogy mennyire egy magasabb törvény ellentétes az, az az emberek által hozott törvény, amivel teszembe Szállsz, hogy te tudatosan előre vállalod a jogi következményeit annak, hogy te ezt nem teszed meg. Jellemző, tehát Magyarországon, ahol meg tényleg nincsenek olyan nagyon nagy hagyományai, még a passzív rezisztencia sem igazán erről szólt. Például a Fideszes, ha jól emlékszem, 2007-es kordonbontás volt ennek egy jellemző egy aktusa, amikor sokatnak meg kellett tanulni, hogy mit is jelent a polgári engedély. Félj, teljesen jó, hogy erről volt szó, telep a kormányinformának abban a részében, amit pont sikerült elcsípnem. Na azt én nem láttam. De hogy, hogy abban az aktusban az egyik lényegi mozzanat, az pont az volt, hogy a képviselők, akik egyébként ténylegesen szembenézhettek volna a jogi úgy mentek oda, hogy ezt bejelentették, hogy ők vállalni fogják ennek a, ennek a... Amikor hozzáláncolták magukat ott a közgépnél, a sorompóhoz az is valami hasonló volt? Igen. Igen. Te részt polgári engedetlenségben? Hmm. Szerintem nem. Nem volt elakalma, vagy kényszerítő helyzet. Azt hiszem, hogy nem. Ha lesz rá időd és pénzed, akkor fog meg a feleséged, és menjetek el vizavé abba a színházba, ami ott van veletek szemben, és nézzétek meg a kastélycímű darabot. Nem tudom megígérni, de megbeszélem vele. Meddig vagy betáblázva? Nem a betáblázás nekem, nekem a, ehhez a bizonyos színházhoz száz százalékban kizárólag csak rossz emlékek csűznek hozzá. Eljön. Ez hogy létezik? De ez megint a megszokás, figyelj, ezt a Bodo Viktor rendezte, Bodo Viktor nem igazán egy korábban, nem egy vikszínház kompatibili személy volt. Néhány kritikus, például a Jótólú Balogh Gyula népszava a újságírója külön felveti, hogy Rudolf Péternek ez a törekvése, mely szerint, ha nem is honosítja meg, de lehetőséget biztosít Bodo Viktornak és a kasténak ami egyébként egy német előadásnak bizonyos szempontjából a riváj -e, akkor az nyeri el a bérletesek és a nézőknek a tetszését. Én nem vagyok bérletes, színházértőse vagyok, de szerintem egy kurva jó előadás. Néha leül, de, de, de amikor kiössz, akkor, akkor teljes mértékben ott vagy vele. Igen, amikor szóba kerül a színház, akkor mi is mindig arra jutunk, hogy a Rudolf Péter megérdemel egy képesét. Valószínűleg egyszer megfogtadni a jég. Most éppen túl vagyunk egy, egy ilyen hatalmas Pinterdél a csalódás sorozatot, hogy megszerezné a lelki erőnket. De, de, de biztos Én éppen tegnap csalódtam a Tél című darabban, de ma megnézem a zsenit, holnap megnézem a Hedda Glába, Gábrelt, és nagyon igyekszem majd arra, hogy tetszen. Na. Majd leszel, hogy tetszett -e. Az a baj, hogy megnéztem ma a Tél című darabot, és nem jöttem rá, hogy miről szól, pedig ez egy teljesen aktualizált darab. benne van Putyin, Oroszországban zajlik, van benne Hópehely, de nem volt ott a hompola, mert nagyon bonyolult, ne, egyedül voltam színházban, ez végképpen nem jellemző rám. És azokat a dolgokat, amiket nem értettem, azt nem mertem a mellettem ülőktől megkérdezni, mert nem voltam velük ilyen viszonyban, meg hát egyébként se érdemes egy színházban beszélgetni. Velem gyakran előfordul, dolgokat nem értek. És hová, hozzá vagyok például ahhoz szokva, például szokás, hogy ilyenkor kérdezek. Szerintem ez, a, ez, a, ez a, az attitűd a helyes. Mert arra megtanítanak minket középiskolában, hogy ez a jó gyerek, aki mindent ért, amit héttenje indít. Kedves könyvtíma, a miért szép, amikor tételesen felvásoló, hogy neked miért kellene a a névtörténelm legnagyobb regényének tartanod, szerintem ez egy nagyon elhibázott hozzáállás a bármilyen művészeti alkotáshoz, hogy, hogy neked minden mindent kellene. Egyébként nekem a Melancholy Roomz volt egy ilyen élményem, a a József színházban, ez ugye a tanúciakamnak a, Igen. ami az elmúlt tíz az egyik leg. Ez a darab ez pontosan a Vizi Dáviddal való beszélgetésben jött elő, hogy az volt a kérdés, mert ő ugye szerepel egyébként az Operett Színházban is, ahol énekel, és kérdeztem tőle, hogy milyen darabokban lehet énekelni a Katonai József színházban, és aztán szembesülhettem a melankóli rumzal, ami szintén nem értettem, így aztán valószínűleg az egyik oldalban a honpolával, akit kérdeztem, a másik oldalamon, meg veled, folyamatosan kérdeznem kellett volna, amivel csak zavartam volna a Na, ezt akartam mondani, de lesz, ezt a sztorit beszéltem, akkor szóljál rám, de hogy az olyan darab volt... Amivel akkor így már beszéltünk, ez így van, de figyelek... Igen, igen, de hogy úgy véget ért a darab, és uh, azt láttad, hogy a nézői könönségnek nagyjából egy harmada uh, standing ovationben van, és mindenki tetszett oda volt. A másik részben egy ilyen zabartak tetszik és... Akkor a Igen, ez nagyon érdekes volt, mert ez a polgári közönség a VIX is sikerült a bemutatóra elmennünk, és az bemutatók azok mindig zavarba ejtőek, mert az ugye leginkább ez egy ilyen balzaki esemény, tehát legalább annyira szól a közönségről, mint a darabról, ha nem jobban. Uh, ott azért, uh, amikor ugye van nagyobb fényerő, kisebb fényerő, egy kisebb fényerőnél még sorközépről is felálltak emberek, pedig ahhoz mindenkit fel kellett állítani. Igen, ez egy külön kérdés, hogy Magyarországon a közösség miért áll fel mindig és tapsol, vagy miért tapsol tisztességesen fegyelmezettel. Ja nem, ezek elmentek, tehát most arról beszélek, hogy olyan kifogtad. Bocsánat, be nem voltam az én sztorimban. Bocsánat, nem figyelek. Nem, nem, nem, most már elengedem. A, csak azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy szerintem tényleg az jó lehet, hogy el elcsinál az ember sajátítani, hogy nem, nem óra is felé, nem vagy egy üdvét, mint ki és nincs ilyen, hogy egyrészt nincs olyan, hogy, hogy minden feljelzett vagy a vagy akárgyból, mert ez úgy van. Hogy Elkezdtél hullámozni. Hullámozni? Hmm? Én se. Jó. Nem a hangod. Nem, nem azt mondtam, hogy hagyd abba, azt mondtam, hogy valamiért a, a hangod az hullámozni kezdett. De semmivel, de semmi Szerintem nem, de nem fogok minden pillanatban megszakítani. Majd egyébként is láthatod, hogy figyelek, a testoridat tiszteletben tartottam, csak azt hittem, hogy most a tapsolásról van szó, de nem ott az emberek kimentek. Mindaz, ami most a pedagógusokkal történik, az mennyiben része annak, ahogyan egyébként az egyensúlyintézet gondolkodik az oktatásról? Hát ez most egy olyan aktuális kisülés, ami szerintem jelentősét a, a problémát nem rá a is. Már erőt, Valóban máshova kéne menned, én nem tudom, hogy hol vagy, de azt add alá azt a helyet, mert ott az nem tudom, a pintér Sándor bezavar. Most a valak jó, mert most átment egy másik szotába, nem tudom, mi a probléma. Én sem. Most, most sem jó. Talál jobb. Jó, próbáljunk ki. Figye... S, nekünk 2020 tavasszal meg az oktatáspolitikával, közoktatás meg a, a, a szobó szakpolitikai csomagunk, ahol hát, valaki elolvassa, szerintem a rövid változatban is, de a hosszú változatban bőségesen adatokat fejtve, mi olyan trendekről írunk, amelyek hát, most látszanak a valóságban kisülni. Illetve hát az elmúlt azért többször volt már valamilyen megképuszulás. Tehát nem, nem azt mondom, hogy mi valamit láthatatlan dologra mutattunk rá, de ez tényleg egy olyan jelenség, ahol évtizedes ulasztások egyszer csak eljutnak egy olyan pontra, ahol ahol már az aktuál politika az, az, az teljesen átveszi a, a szerepet. holott szerintem nem lett volna baj az, hogy felkészülünk arra, hogy ez ne történje. Meg kicsit hasonló van az energiapolitikában, amivel most uh -huh. foglalkozunk részletesebben, ahol azért lehetett tudni nagyjából 10-12 éve, hogy mi lenne a, a teendő ahhoz, hogy egy ehhez hasonló helyzetet legalább mérsékelni tudjunk, és ne, ne ilyen formában leselkedjen ránk a sarkon. Ami most van, az segít-e átalakítani azokat a rendszereket abba az irányba, amiről te azt feltételezed, hogy jobb, mint amilyen most? Tehát a baj az ezügyben segít-e? Hát a válság az mindig egy, egy út elágazódás, Sikerült elsőként mondani a szót? Ez Megyesi Péternek egy olyan öröksége, nem hiszem, hogy erre a legbüszkébb, de bevonult a történelmbe. Pont erre gondoltam, hogy ez hatalmas nagyszerű, ha valaki a magyar nyelvet így tudja formálni. De azért ez egy korosztályé, tehát hogyha a lányomat megkérdezném, hogy mit jut eszébe, az út, elágazad, de út elágazódásról szerintem nem a megyesi Péter jutna az eszébe. De a D209-ről sem jutna semmi az eszébe, azt hinné, hogy ez valami kód. Igen, igen, ettől függetlenül a diskurzus már részkületes táblatban alakított. Szóval? Az, az én kezvencem az, az, hogy Teszterázi Péter halála után valamiért szárkapta a közönség, azt a mondatot, hogy bizonyos színfelt az ember nem süllyel bizonyos szinten ezt olyan emberektől hallom, tényleg tehát a lányok korosztályából is, akiknek fogalmuk sincs arra, hogy ki az a nem nemhogy, nemhogy tőle származik a, az idézet. Szóval amiről beszélünk, az az Egyesült Intézet létezésének az egyik alapvető szituációja, amikor a hétköznapi napi pártpolitikában, amivel mi ugye nem foglalkozunk és megérdemeljük nyilvánosan, fontossá válik egy olyan téma, amiről mi korábban beszéltünk hosszú időn keresztül, hogy ez fontossá fog állni, hogyha nem csánk semmit. De a kérdésedre válaszolva, egy válsághelyzet az, az, az mindig egy lehetőség és persze egy elmulasztható lehetőség hogy a dolgok jobban De te most látod, hogy ez most elmulasztott lehetőség lesz-e, vagy pedig nem? Hát azt, hogy mi lesz azt tudom senki nem látja. azokból a jelekből amelyeket látsz, azokból ki lehet -e olvasni bármit, vagy zacolvasással nem foglalkozom? Zacolvasással nem foglalkozom ami, ami szerintem nagyon fontos, hogy és mi is leírtuk a, a, az anyagunkban, hogy a pedagógus bérrendezés az, az kulcsfontosságú tényező lenne az oktatás rendbetételéhez. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán legyenek pedagógusok. Arról nem beszélve, hogy ezek a pedagógusok, ezek a legkiváló fiatalok közül kerüljenek ki, az egy nulladik lépés, és ehhez nem, nem lehet megskololni a bérrendezést. És mi egyébként az relti javaslataink között, hogy elég ambiciózus bérrendezést javasoltunk tíz éves távlatban, de ez egyáltalán nem lehet de az is nagyon fontos, hogy önmagában több pénzt önteni egy rosszul működő rendszerbe, az nem oldja meg a problémát. Tehát nulladik lépésként biztos, hogy rendezni kellene a pedagógus béleket, de innentől kezdve neki lehetne látni a pedagógus képzéstől kezdve az oktatás irányításon át, a minőség, ellenőrzés, adatalapokra helyezéséig nagyon-nagyon átfogó reformra lenne szükség, tehát az senki ne gondolja, miközben szerintem minden normális ember támogatja a pedagógus béleményez célját hogy ezzel, hogyha ez megtörténne bármilyen módon, akkor hátszadőhetnénk is rendben. Oké, okay, akkor tegyünk ide egy pontos veszőt, és ugyanilyen párslágbólban elmondod az energiával kapcsolatos dolgokat is? Nagyon szívesen az energiapolitikával kapcsolatban. A kisebb ellenállás, amifelé igazából egész Európa haladt, tehát itt Magyarországot legfejebb a mértéktekintetében lehetnek kiemelni, de egész Európa az bedölt ennek a amíg lehet addig az olcsó rossz, gáz, az, az megoldja nekünk a jólétünket és a fogyasztásunkat. Miközben lehetett egyrészt látni már tíz évvel ezelőtt is, hogy a világ és benne Európa egy karbonmentes energiaellátás felé halad, amiben a megújulók tudnak szerepet játszani. Másrészt Magyarország azért az energiafüggőség, az energiakitettség tekintetében hát szuverenitás problémákkal szembesül el. Tehát 80 80-85%-os az energiafüggőségünk, kőolaj, földgáz, a paksi atomerőmének a fűtő elemei, ezek mind túlnyomó részben Oroszországból származnak. És itt nem csak arról van szó, hogy amikor van egy olcsó, de piszkos energiaforrásunk, az visszafog minket attól, hogy átálljunk a tisztább energiaforrásokra, De arról is szó van, hogyha ennyire kivagy, éve egyetlen országnak, amelyik ráadásul nem azonos szövetségi rendszerben van, akkor az bizony nagyon... Komoly, komolyan korlátozza az országon, a nemzetközi mozgástérét, ha úgy tetszik a szuverenitását. Most az elmúlt 10-12 évben brutálisan sok pénzt kaptunk az Európai Uniótól, többek között például energetikai korszerűsítési programokra, és nem ismét, tehát hogy 100 milliárdos nagyságrendben szórtunk ki felújítási támogatásokat, úgyhogy azokat semmilyen energetikai kritériumhoz nem, nem kötöttük. Miközben most már tarthatnánk ott, hogy az energia legalább javíthattuk volna azzal, hogy leszigeteljük rendesen a lakásokat, a lakóingatlanokat. Már jelentősen nagyon sok századékponttal csökkenthetjük, csökkenthetjük volna legalább az energiaigényünket. És nem lenne ennyire nagy tejfájásnak a tárgya az, hogy miből fogunk fűteni, és hogy fogjuk túlélni a telet, meg a következő következőtetnek, nem tudom. És emellett pedig az sem mindegy, hogy a megújulókra való áttérés érdekében milyen lépéseket teszünk. Itt nem csak arról van szó hogy már egy évtizede nem lehet szélerőműreket telepíteni. Most a napelem nap piac is, hát hogy mondjam, felbojdult a tegnapi hírekre, hanem arról is szó van, ha mi arra, arról beszélünk, hogy többet, több energiát fogunk termelni napelemben, megújuló energiaforrásokkal, és ki fogunk, vagy le akarunk állni a földgázról például, akkor arra az elektromos hálózatunkat is fel kellett volna készíteni. Tehát 2050-ben nagyjából kétszer akkora energia terhelésre, számíthat a, az áramhálozatunk, mint most. Ez nem úgy működik, hogy egyik évvel a másikra ezt kiépítjük Akkor majd beszéljük meg, hogy hétfőn mikor találkozunk, hogy valami más praktikus dolog is előjön. Emlékszel, hétfőn találkozunk? Persze, persze hogy van a naptálam. Na, szökéletes. Köszönöm, szia! Szerusz! Benne vagyok a naptárban. Igen. Merre felé? Most éppen bent az irodában. Mit nevezünk irodának? Akadémia Utcahárom. Akadémia, milyen az irodája? A berendezés mi? Ez egy. Ez egy századi. Jó reggelt kívánok. Ne, nem, a kurtás kérdezi, akit ön nem ismer, hogy kivel beszélgetek. Van, aki nem ismeri önt. Egyszer majd összehozom őneket. Jó, jó, jó. Mert a 19. századi valamilyen városi, városi palota volt, valamilyen főúj családok a városi palotája. nem néztem utána, hogy őszinte legyek, és amióta az eszemet tudom, azóta ez ilyen különböző minisztériumoknak adott otthont, azt konkrétan tudom, hogy 98 és 2002 között a Szociális és Családjúi Minisztérium volt, és előttem pedig Káster miniszter úrnak, a, tehát Emminek volt a miniszteri épülete fogalmazunk így. Azt tudja -e, hogy korábban járt ebben a helységben másnál? Én? Uh -huh. Én Káster miniszter jártam, amikor őt kinevezték. Nem, ebben a, a, a helyiségben, ahol most van, itt vajon a e korábban? Én, én, én jártam, igen, mondom, Káster úrnál, amikor én biztos voltam. És... Ez az ő szobája? Az ő volt szobája. Aha. Uh -huh. <laughs> igen. Amikor őt kinevezték miniszternek, én ugye oktatás, kultúra, ifjúság, sportért is biztos voltam. Emlékszem? Emi jelentős részét vettem le, és ezért amikor őt kinevezték miniszternek, akkor bejelentkeztem hozzá egy látogatásra, és akkor voltam itt. Kicserélődött a bútor? Nem. Nem. nem. Tehát ez ugyanaz? Az ugyanaz a bútor, igen. igen. Hát nem, mert hát, egyrészt azért, mert erős a gyanom, hogy ez műemlék jellegű lehet a berendezés is talán. Másrészt meg azért, mert most nincs, szerintem nincs alapérsz, hogy itt most kellesebb átalakításokat csináltam. Amúgy sem vagyok híve, tehát én amikor közigazgatási és igazságú miniszter voltam, és örököltem forgács miniszterúrtól az igazsági minisztériumot, ott sem alakítottam, át a minisztérium dolgozószobát, az nekem valakintűen funkció. Tehát, hogy ez lakható, használható, akkor nem, nem nyúlok hozzá. Van a politikusok, akikkel tartottam kapcsolatot, általában nem én meg. Az egyik minisztertársa, emlékszem, hogy a saját gyűjteményéből vitt bútorokat és képeket. Hát aki megteheti, az nyugodtan, szerintem az meg nyugodtan tudja. Mennyire otthonos ez a szoba? Sose fogom elfelejteni, nem fogom megmondani, mert miért is mondanám meg, hogy kinek a szobájába jártam, bár nem titok. És mondtam neki, hogy ez úgy néz ki, mintha holnap innen akár ki is költözhetne, nem fog magával vinni sok dolgot, mert azt mondta, hogy fiala fején találta a szöget, én is így vagyok a szobámmal. Én is így vagyok ezzel. Ez egy dolgozószoba nekem. Én nem is akarom otthonossá tenni a dolgozószobámat. Nem vagyok az a fajta ember, aki mindenhol otthon teremt. A, és ebből adódóan persze vannak itt saját holmiaim amit vinnék magammal, de ha azt mondják hogy hónaptól másik idődába kell dolgoznom, akkor mindent további tudok költözni Miközben jöttem autóval a nyolcadik kerület felé, ahol most éppen a stúdió van azon gondolkodtam tényleg eszembe jutott hogy én tudom, hogy mit szeretek abban, amit csinálok, hogy értek-e hozzá vagy sem ezt most tegyük félre, nem lényegtelen, de tudom, hogy mit szeretek benne. És ez konstans. Tehát ez nem változik attól, hogy éppen hol dolgozom. Ön mit szeret abban a munkában, amit csinál? Hát én nagyon sok munkát csinál Tudom, tudom, de összekötti a politika. Mit szeret a politikában? Hát, erről már szerintem beszélgetünk. Lehet. A számomra a politika egyrészt, egyrészt az, hogy közösségi ügyek, másrészt pedig az, hogy, hogy emberi viszonyok olyan, olyan, hogy fogalmazza, olyan intenzitással jelennek meg, ember, karakterek, kapcsolatok, viszonyok, amik a civil életben alacsonyabb hőfokon égnek, vagy jelennek meg. És ez... Vagy ön nem tudna a civil életben így magas hőfokon élni, ez legalább ilyen mértében szól örről is. Hát az is lehet, bár ugye volt, hát igen, volt, hát van, vagy igen, ez egy nehéz kérdés, mert ez egy kicsit nagyképű hangzik, hogy én csak ezen a hőfokon tudok én nem nyilvánvalóan nem bánnám, vagy időnként nem alacsonyabb hőfokon is tud élni az ember, de ez nekem egy hihetetlenül izgalmas emberi színjáték. Ahol... ahol, ahol Emberi karakterek úgy jelennek meg, ahogy az élet más területén nem. Ebben nem fog önnel vitatkozni. Tényleg előbb vagy utóbb. És az elővid időn belül mindenkiről kiderül, hogy milyen ember. Olyan konfliktusok vannak, olyan helyzetek vannak, amikor nem lehet tartósan színészkedni. Mert mert kiderül az emberről, hogy Hát ember. Illetve hát bizonyos szituációban lehet tartósan színészkedni, amikor szint kell vallani, azt nem lehet megúszni. De említette a közösséget. Ez a közösség, a, az egy pártpolitikai közösség, vagy ez a magyar társadalom, vagy a világ emberisége, ezek mind közösségek. Igen, és ezek mind, ezek mind itt vannak. Egy helyi közösség, egy egy helyi közösségen belüli kis közösség, egy párt közösség, egy nemzeti közösség, egy, egy már, már nagyobb regionális közösség, attól függ, milyen ügyet. De szó, ön én... annak a tagjának lenni vagy jót tenni nekik? A kettő nem különbözik, csak más-más? Megpróbálni jót tenni, én óvatosabb vagyok mindig, nem biztos, hogy mindig, amikor jót akarunk tenni, akkor jót is teszünk, de legalább a szándék legyen az, hogy, hogy előrébb vinni a dolgokat, Valamire, és az előrébb az nem is biztos, hogy mindig a tökéletes felé mutat, hanem átlendülni egyébként aktuális konfliktuson vagy válságon. Igen. Én azt ugye jól látom, hogy ön alapvetően egy, lehet, hogy türelmetlen, de ez nem látszik, tehát ön alapvetően egy türelmes embernek tűnik. Hát én rezignált. De, de türelmesked is fogalmazhatunk. De nem nem, a kettő ez, ez égés föl, a rezignáltság az mióta van. vagy a, e, rám azt mondták, gyerekkoromban, hogy cinikus vagyok, és aztán szóba került hogy egy gyerek nem tud cinikus lenni, mert ahhoz, hogy cinikus legyen, az olyan élettapasztalatokkal kell rendelkeznie, e, amivel nem rendelkezik. Tehát lehetséges, hogy cinikus módon jár el, de akkor megjátsza a cinikus, mert ahhoz, hogy immanensen cinikus legyen, ahhoz nincs meg a belső tartalom. A rezignáltság szintén ilyen rezignáltnak nem lehet gyereknek lenni, mert a rezignált az már egy következmény. Így van, viszont sajnos nem is vagyok pár párgyáronk, úgyhogy nyugodtan lehet. És mióta mondható a Navracsi is rezignáltnak? Nem tudom. szerintem ahogyan, ahogyan haladok előre az életben, ugye mi, én 1966-ban születtem, ez azt jelenti, hogy engem az oktatási rendszer még arra szocializált, hogy az emberiség fejezetről fejezetre haladva egyre inkább tökéletesedik. És ahogy az élettapasztalat arról győz meg, hogy ez nem így van, hogy <gül> törtételek tökéletesedhetnek, de az emberiség nem tökéletesed, így úgy, úgy válók rezignáltál fogalmazunk így. Ez küzd... Nem jelenti azt, hogy nem lennének jó, hogy mondjam, hogy nem hinnék abban, hogy jót kell tenni egy közösség. Igen. Mert, tehát ez a kettő nem zárja ki egymást szerintem. Ifjonti hív valaha is eljellem ezt? Hogyan? Ifjonti hív. Ifjanti Hév, volt-e engem jellemzette? Hogy ne, persze. Hát egyetemistenként, persze. Persze. Tehát ugye ebből adózani 1985 és 1990 között az elte Állam és Jögtudványi karára jártam. Az az időszak, Hányban? Minden történt. Még egyszer hányban? 80? 85-től 90-ig. Igen. Amikor minden történt. És abban azért volt Ifjanti hív is. Persze. Mert akkor, de hát akkor tényleg azt hittük, hogy a demokratikus átmenet az egyben nem csak politikai, hanem jóléti rendszerváltást is jelent, hogy a, ahogy látjuk a több pár rendszer az egyben egy jóléti társadalmat is jelent, hogy mindenki jobban fog élni, mindenki demokrata lesz, mindenki szeretni fog mindenkit. Ebben volt egy jó adag naivítás az egész magyar társadalommal szerintem, vagy legalábbis jó részében. Megbocsátató naivítás, hiszen addig csak elméleti konstrukcióként ismertük a demokráciát. Ön kollégista volt? Én kollégista voltam, de nem szakkollégista. Tehát én a buddőrzsülti kollégában laktam. Végig? Végig? És... Igen, igen. És veszprémi polgárként mennyi idő kellett Budapestnek megszokásához? Hát én olyan formán ismertem gyerekkoromban Budapestet is már, hogy rokományk laktak itt, és jártam fel hozzájuk rendszeresen. De Budapest, mint város megszokásához, egyetemistaként másként lehet megszokni egy várost, mint, mint ott élő felnőttként szerintem. Egyetemistaként nagyon a meg tudja szokni az ember, mert Budapest olyan, olyan tárházát kínálta a szórakozási lehetőségeknek, amit egy, egy akkor 70 ezeres Veszprém nem tudom. Ön valaha is volt hosszú hajú? Nem, nem, nem. nem. Sőt, világérletedben ilyen értelemben. Azt nem mondom, hogy gyűlösszem a hosszú hajt, mert ez ilyen... Nem. De saját magam azt sose tudtam volna elképzelni hosszú hajt. Én nem szimpatizáltam soha. Ezt a hátizsákot, amit mostanában mindenhol látni önön, ez vagy önnel, az honnan van? Hát ezt vettem, de ez régóta van, vagy... Mintha az elmúlt időbe került volna elő. Ilyen oldalt szatyra volt, mint amilyen közlekedtek az egyetemisták, ilyen... ilyen... A Igen. Szaty... Nem, szíma si nem volt nekem bőr, bőr oldal. Ez a... Ismeri, ez a lengyel bőr, nyersbőr színű váltáska volt, az volt. Az volt. Um, az volt, hogyha már itt a kultikus kevések ki, nem volt az, hogy pakiság. Um, amikor ön elfogadtságából, ismerettségéből adódóan kulturális eseményeken van, akkor mennyire engedheti meg magának azt? Hogyha tetszik valami, akkor az őszintén, ha nem tetszik valami, akkor az kevésbé őszintén azt mondja, hogy, hogy nagyon jó volt. Mennyire fűződik az ön pozíciójához egyfajta kötelező útvariasság, ami az őszintességet azért befolyásolhatja? Remélem, hogy nem a pozíciómhoz fűződik, hanem az emberi kapcsolatokhoz. Tehát igyekszem udvarias lenni. Akkor, hogyha valami nem tetszik, nem mindig tudok, de én bízom benne, hogy ez nem úgy értelmezik, hogy az eltársa központból. Nem, sem vetődött. Ugye két kulturális esemény ilyen is volt, ugye nyomon követem önt, ö, ö, mostanában már egészen másféleképpen facebookozik, mint korábban ugye szóba került ugye a Tóth Gabival. Mikor lesz a Tóth Gabi féle est pótlása? Hát nem tudom, ezzel most gondolkoztunk, mert ugye meghirdettük, és nem tudtunk még időpontot fegyesztetni vele, ez már jó előre volt. Tudom, ezt mesélte mi volt, igen, egyeztetve, és azóta még nem tudtunk időpontot egyeztetni, mert vagy neki, vagy nekem nem jó. Mert azért egy be, hogy sose gondolta volna, azt, vagy legalábbis én azt feltételezem, hogy a Navracsistól fogja a blik megtudni, hogy Tóth Gabi megbetegedett, és ennek következtében az ön Facebook posztja ehhez képest kutyafüle. Hát de igen, de én nem is egészen értem, ez egy tapolcai helyi érdekű közlemény volt. Tehát ez az, azonnak a követőjének szólt, akik jöttek. Én ezt értem. Mondanám azt, hogy én keltettem fel az érdeklődést, hiszen reggel én említettem meg, de sajnos nem hiszem, hogy sok közöm lett volna hozzá, bár semmi se kizárt, de ha én is voltam hozzá e, folyosó, e, az egy akkora teremben nyílt, amekkora termet azért ön korábban nem is tudom, hogy akart volna -e magának a hír kapcsán. Igen, nem akartam volna határozottan, és egy kicsit úgy éltetlen, hogy elkezdték egy csomó kifogási hogy miért én, miért én általam üzenet tót kapni, hogy korábban. <gül> Én, én szervez... Sőt, emlékezzem vissza, hogy én írtam is önnek, hogy gyógyulást kívánok, és ő írta nagyon udvar, önöm, hogy átadja. Nem kérdezem, hogy átadta-e vagy sem, de minden esetre Navracisnak lenni nem mindig könnyű dolog. Igen, szóvivő, Igen, Tóth szóvivő. Nem, hát egész egyszerűen ez egy olyan rendezvény, tehát Tóth Gabi Tapolsz a... Igen, ezt el elmondta, mindenre emlékszem. Hát igen, jó jár. Hogy egyrészt volt Márta István 70. születésnapján, ahol azon szórakoztam, hogy ott egy sorban ült, az egyik oldalán ült Elsivon László, a másik oldalán ült a Szörényi Levente, és még ott ült Hoppál Péter is, ahogy láttam. I igen, igen. Én, én nagyon jobban vagyok Márta Istvánnal, és büszke vagyok rá, hogy, hogy, hogy Isten meghívott engem a születésnapi koncertjére. És egy fantasztikus koncert volt. És milyen a szörényi mellett ülni? Én a Mártával nem régen találkoztam a Vickszínházban a kastély bemutatóján. Amit a egy... világ milyen, vagy vagy hogyan milyen? Tehát, hogy milyen, milyen mellett ülni? A szörényi levente mellett? Igen, hát figyeljen, hát tudja, hogy én gyerekkoromban mit nem adtam volna, én a szörényi levente mellett ülhettem volna. Hát én olyan zavarba lettem volna, én egy illésrajongó voltam. Hát viccel velem. Nem szoktam néha nagyon nagy baromságokat kérdezni, de látja, most kiderült, hogy hogy gondol egy, hogy lehetséges, hogy valaki azt mondja, hogy hú, én a navracs is mellett ültem, de a szörényi az nekem, hát az, figyeljen, hát az egy... Jó mellette ülni. Mi egy, egy borlogagrendi tagok, vagy egy, borlog, egy borlogagrendhez tartozunk. Ő érdemdúsan, én érdemtelenül, ő azért, mert neki van saját szőlője Káptalan Még lehet önnek is. De akkor, akkor már majd érdemdúsan leszek én is tagja, de most egyébként meg érdemtelenül, nekem nincsen szőlő, nincsen borom. Ön valaha volt ilés Nem. Hát ez nagy hiba. És ezt már nem is fogja tudni bepótolni. Igen. Látja, ennyivel, mennyivel gazdaga vagyok e tekintetben? Persze vannak más élmények, ami meg önnek jutott osztály részül. Um, ez így van, jól eloszta. A, <gül> a másik ugye egy Veszprémi élmény, ahol színházban volt. Igen. És ez hogy tetszett? Jó volt. Jó volt. Miről szól ez a Lezsák Sándor darab? arról szól, hogy egy ugye ez 1982-ben írta a szemlesák Sándor. És arról szól, azért, azért tartottam fontos, hogy mikor írtam, mert 80-as évek elején volt ez a talán még a, a tapasztalatabb hallgatók emlékeznek rá, amikor egyrészt Nyugat-Európában nagyon kiéleződött a helyzet amiatt, mert hogy Kelet-Németországban a szovjetek, már nem emlékszem pontosan milyen rakétákat telepítenek amit állítólag atomtöltetőek voltak és a, a, a, a, Nyugat vagy a NATO országokban és Nyugat-Németországban is szintén beindult egy szerepítési program. Tehát eleve az egész a hidegháborúnak ez egy intenzívebb időszaka volt, és a darab arról szólt, tulajdonképpen egy nyugdíjas ház és házaspár férfi tagja kiépít egy bunkert, és szervezetten elkezd készülni arra, hogy háború lesz, atomháború lesz, és, és hogy ők azt túléljék. És a a bunkerben játszódik tulajdonképpen ez a, a dráma, vagy ahogy a Lezsák Sándor fogalmaz tragikus vígjáték. És egy jó darab, egy jó darab szerintem. Két felvonásos, kétszer egy órás tudom ajánlani. Nem, nem kétszer egy órás, hanem egy kb. 20 szünet is. Ön azok közé tartozik, a előadás előtt megkérdezi, hogy mennyi ideig tart, vagy nem kérdezi meg? Én szeretem tudni, hogy valami mennyi ideig tart, nem mindig merem megkérdezni. De ezt szeretem tudni, én nagyon, nagyon udvariasnak tartom a brit protokollnak azt a szokását, hogy a fogadásokra szóló meghívókra általában ráírják, hogy a fogadásnak mikor van vége. Én ezt Magyarországon általában udvariatlanságként szokták értelmezni, de én egy nagyon udvarias dolognak tartom. Az ember tud kalkulálni a saját idejével, és ráadásul nem terheli meg a, a házigazdát. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én annak is örülök, vannak olyan színházak, és koncerttermek is, ahol, ahol feltüntetik, hogy magának az esemény nem a vége. Nagy... Tegnap ilyen voltam, a tél című darab, az ilyen volt, egy óra, tíz perc süret nélkül. Ma is és holnap is megyek színházba, és mind a kettő egy részben van, és mindegyik nagyjából másfél óránál rövidebb. De hogy fel is van tüntetve? Igen, a tegnap fel volt tüntetve a sufniban, hogy ez ma a kamrában hogyan lesz, azt nem tudom. Mhm, uh -huh, uh -huh. Igen, szerintem nagyon úgy értelő, amikor feltüntetik. Ez a, a, a, a nézőnek a résztvefük felé egy fontos kestus. Amikor ön két különböző közösségnek a tagja, és a két közösség éppen nem ugyanúgy gondolkodik egy és ugyanazon dologról, akkor azért az egy konfliktus szituáció. Lehet. Igen. De az élet tele van konfliktus. Rendben van ennél konkrétabb, hiszen tiltakozó nyilatkozatot írtak alá az ötvös lórán Tudományi Egyetem, oktatói nem tudom tud-e róla. Olvastam a, a, igen, az egyik online újságom. Ön pedig egy ötves lórán tudomány egyetemen dolgozó, oktató. Igen. De se, se kontra, soha nem vettem részt az eltérszerveződő szerveződő valányire Ennek mi az, az oka? A... Egyáltalán most ne is menjünk el az lt -re. Egyáltalán az ön nevét különböző tiltakozásoknál nem most korábban minek a függvényében lehetett vagy nem lehetett látni? Azon gondolkozom, hogy mikor, mikor írtam alá ilyet. Tössze megkeres, már sokszor megkerestek már. Amire emlékszem, az azt hiszem 2002-ben volt, amikor, amikor a miniszterelnök jelölti vitát nem akarta vállalni Megyesi Péter, és ha jól emlékszem, akkor aláírtam azt, hogy, hogy vállalja. De másra nem emlékszem, lehet, hogy írtam el alá mást is. Ha például ezt ön elé rakják, akkor mit mondott volna? Hogy nem írom hanem. És megmondja, hogy miért? Azért, mert nem tartom, nem tartom fel. Egyrészt, a, tehát ha mostani én nem, akkor azért nem, mert az a politikai, rögtön egy politikai gellert kapna az egész akció, és ezt nem akarom. Másrészt pedig azért is, mert uh, ha, ha sima oktató lennék, akkor se akarnám aláírni, mert nem gondolom, hogy nekem, mint egyetemi oktatónak bele kell szólnom így olyan országos ügyekben, amit a, egyébként a egy heterogén heterogény világnézetű előtt a következő alkalommal képviselnem kellene. És van-e véleménye azokról, akik aláírták? Nincs. Zöldhogók. Felülök. Magáról a helyzetről van a véleménye? Hát ők most a pedagógus, pedagógusok szolidaritási akciója, ez az aláírás nyílt és tárgya. 5 sor, 8. akkor igen, igen. igen. <gül> Tiltakozó nyilatkozat az Ötves Lórán Tudományi Egyetem oktatói részéről 2022. október 14 én -e. Mi az Ötves Lórán Tudományi Egyetem alulírót oktatói 2022. október 14-én csatlakozunk a közös oktatásban dolgozó kollégáink tiltakozásához. És ilyen pontok vannak, három slág volt. Első, elfogadhatatlanak tartjuk a közoktatásban, valamint az állami fenntartású felsőoktatásban alkalmazott bértáblát. Kettes pont de ez is ilyen ponttal jelölve. Fel kell emelnünk a hangunk polgári engedetlenségben résztvevő kollégáink elbocsátása, pedagógus kollégáink fenyegetése, félelemben tartás ellen. Hármas nem értünk egyet azzal, hogy az egyetemi felvételi rendszert az egyetemi oktatákkal való konzultáción nélkül változtatták meg. Üm, tiltakozásunk nem irányul a hallgatóink ellen, az ő hosszútávú érdekeiket is szem előtt tartva cselekszünk, a sztrájk jobb megcsorbítása miatt polgári engedetlenség részeként 2022. október 14-én pénteken oktatói és adminisztratív feladatainkra csak korlátozottan látjuk el, és 284, vagy ki tudja, hogy azóta már hány ember írt alá? Ja, hát akkor az is írtam volna, mert nem értek egyet a tartalommal. Egyik Egy, egy Hát nem, nem mert, lehet, mert ezt akkor nekiállhatnánk meg a nem minden, de nem, én ezt nem, nem mondtam. Az egyetemi felvételi rendszert, ugye ez nem... Nem is értem, hogy, mert pont az egyetemi felvételi rendszer megváltoztatása, az pont azt a lehetőséget nyitja meg az egyetemek számára, hogy ők saját maguk alakítsák a felvételi követel. Valóban nem az egyetemi a konzultációban történt a megváltoztatása, de hát ez még csak egy majd jövőbe megíró lehetőség, és aztán az egyetemek konzultálhatnak a saját oktatóikkal, hogy milyen felvételik, rövetelményit De az eltére ezt szerintem nem is vonatkozik, hogy valami, emlékszem, ez csak az alapítványi. De lehet, hogy az eltére is vonatkozik, akkor is nem, nem tudom. Én ezt egy szabadság megnyilásaként, vagy autonómia növeléseként értelmezem, és nem pedig úgy, mint amelyik diktátumban. A polgári engedetlenségről, mint olyanról, ön annak idején a kordombontásba részt vett? Ott voltam. Részt, hát részt a frakcióvezető voltam, ott voltam, de ez titok volt a Fideszben kezdettől fogva, hogy nem voltam különösebb hívelnek. Akkor a Navras is valaminek nem különösebben híve, az mit jelent? De hát ezt is annyiszor megbeszéltem. Én ezt el szoktam mondani szűkebb körben, nem a nyilvánosság előtt szoktam elmondani, nem az a fajta politikus vagyok, aki egyébként a zárt körül megbeszéléseken csöndben van majd a sajtónak elmondja, hogy ez milyen borzasztó, meg olyan borzasztó, pont az ellenkező, vagyok, én a zárt körül megbeszéléseken általában. Nem... Ezt értem, de, de a, a, a, ön egyébként aktívan részt vett, vagy csak úgy ott volt, vagy támogatta, vagy annak idején hogyan viszonyult? Jó, tehát én voltam a frakcióvezető emlékeim szerint, igen, én voltam frakcióvezető. Ott kellett lennem, ha nem vagyok ott, annak politikai üzenete van. Ugye önmagában a maga a kordon fölállítása az meglehetősen gyerekkel jó lábakon állt. Ebből adódóan még azt is mondhatjuk, hogy az egy jogellenes helyzet felszámolását célozta annak idején, de önmagában mindenfajta ilyen jellegű megmozdulástól habituálisan távolságot tartok. Ott voltam, de, de nem, hogy milyen, nem voltam ilyen munkás, akkor fogalmazom így. Az, hogy Deli Andor Európa-parlamenti képviselő valamit felvet, és abból egyébként valamikor lesz-e a Fidesz hivatalos álláspontja vagy sem, az minek a függvénye? Hát, annak a függvénye, hogy lesz-e a Fidesznek jött. De ez, ez, tehát ez, egy, ez egy jelentésről szóló európai parlamenti vitában egyetlen mondat, amit, amit felpőtt. Ha, ha elkezdenénk az Európai Parlament, üléseinek jegyzőkönyveit ez alapján kimazsolázni, és megkérdeznénk, hogy az XY mondatából mit... Zsákból, ha? hivatalos állás. Hát igen. igen. Jó, rendben van. Uh, az, az, uh, az integritási hatóság vezetőjét ki fogja kiválasztani, vagy ki fogja megnevezni? Egy három, három uh, tagú értékelő panel állt föl, vagy áll föl, amely értékeli a beérkezett pályázatokat, ez alapján, ez alapján fölállít egy, egy ilyen többes, tehát akiket alkalmasnak tart, és az állami számbevőszék elnöke ez alapján jelöl valakit, akit a köztársasági elnök nevez ki. Um, ugye itt kulcsfigura az állami számbevőszék elnöke ő is kulcsfigura, de az igazi kulcsfigurák a háromtagú minősítő bizottság. A minősítő bizottságnak tagja az Állami Számbevőszék elnöke, vagy sem? Nem, nem, nem, nem. nem. Akkor egy pillanat, ez a háromtagú bizottság, ez milyen ajánlatot tesz? Egy személyre tesz ajánlatot, vagy több személyt? Több, több személyt jelöl meg, igen. Tehát akiket ő alkalmasnak tart arra, hogy az integritási hatóság elnökei lehessenek. Hogyan kerülnek a nevek oda? Pályázat útján. De, a pályázat az mikor lesz, vagy mikor van kiírva? Lehet adni. Hát most alakult meg, az, a, most meg az, az értékelőbizottság. Szerintem ez mostanapokban lesz kiírva, vagy te kis van érve, most nem tudom pontosan. Ez főállás? M Már az értékelőbizottság itogság? Nem, az integritási hatóság elnökének lenni. Igen, hogy ne. Hat évre szóló, igen, abszolút. Független főállások, Ilyen. Tehát aki korábban valahol dolgozott, oktató, gondolom, lehet. Független, igen, olyan független embernek kell lenni, aki ezen a téren közbeszerzések, korrupcióra és viszlelem, valamilyen elismertséggel nemzetközi háttérrel rendelkezik. Magyar kell, hogy legyen. -e. Hát mivel egy magyar államigazgatási szervezetéséről van szó azért, magyar államok. Jó, de hát ne felejts el, hogy a nemzeti bank, ugye csak azért merem kérdezni, mert ugye azért volt nekem olyan okos beszélgető partnerem, én egyébként nem tudtam volna, hogy egy nemzeti bank, valamely ország nemzeti bankjának is lehet külföldi elnöket, mármint azon országhoz képest, mint ahol egyébként működik a bank. Volt is, volt is, volt is, így van. Tehát ennek az analógiáján kérdezem, hogy egyébként elvileg lehetne? ne? Nem, szerintem, látja, ebből a szempontból ezt nem gondoltam még, hogy elvileg lehetne -e, de mert hogy szerintem Magyarországon magyar állampolgárnak kell ahhoz lenni, hogy valaki állami vezetői pozíciót töltsön be. És ez nem van nem kivétel? Nem, bocsánat, nem Azt van. mondtam, hogy ez nem van kivétel, ez az integritási hatóság e tekintetben? Nem, ez nem kivétel, mondjuk az kizárt, vagy nem kizárt, aki kettős állampolgárként legyen például a személyi bizalmatlanságokkal kapcsolatban ön eléggé tájékozott. Hogy ezek megalapozattak, megalapozatlanok, ezt nagyon nehéz megítélni. Nyilvánvaló könnyebb, hogyha valakinek személyes tapasztalata van, de arra is azt lehet mondani, hogy fiala magának ilyen tapasztalata volt, nekem más. Ezeket a mérleg nem úgy mutatja, mint a tessúly. Vindés László esetében a helyzet egyszerűbb, mint Domokos László esetében lett volna. Domokos László, mint hajdan volt Fideszes parlamenti képviselővel kapcsolatban, aki ugye nemrég került el az állami számvevőszég éléről, a helyzet bizonyos szempontból sokak számára valószínűleg megnyugtatóbb, mint korábban. Amikor valakinek nyílt kötődése volt valami párthoz majd, még egyszer mondtam, valamilyen párthoz, nem a Fideszhez, bármilyenhez, majd magas tisztségbe kerül ebben az országban, az elmúlt évek tapasztalata alapján egy tízes skálán, nyolcas fölött fogalmazta meg bármelyik párt is általában a bizalmatlanságát az illetővel szemben. Ön ezt megalapozatlannak gondolja, miközben természetesen esede válogatja. Nem. Nekem van két olyan ismerősöm, és is. az egyik Krzysztof Kwiatkowski, akivel együtt voltam igazsági miniszter, lengyel igazsági miniszter volt 2010-11-ben, és ő például a lengyel állami számbövőszék elnöke lett azt követően. Képviselőként le kellett mondani a, a képviselőséggel, po politikus volt, tehát nem is piszes, po politikus volt, és Donald Tusk kormánya terjesztette elő az ottani állami számbövőszék elnökének végig szolgálta a mandátumát, most pedig szenátort a lengyel szenátusban. Laurent Fabius, francia szocialista politikus, aki miniszterelnök is volt, külügyminiszter volt, amikor én külügyminiszter voltam, tehát innen ismerjük egymást, és ő pedig a francia államtanács, ami gyakorlatilag az alkotmánybíróságnak az elnökele. Mind a aktív pártpolitikusok voltak. Nem az a lénye, hogy valaki milyen funkciókat töltött be, hanem az, hogy abban a kapacitásában, amikor éppen azt a hivatali megvizetés megkapja, Függetlenül vagy pártosan viselkedik el. Lehet a, elvileg a papíron a legfüggetlenebb ember is elképesztően pártos, és akkor rosszat tesz annak az intézménynek. És lehet egy pártpolitikai háttérrel rendelkező ember is teljesen független a hivatalbetöltésekor, akkor pedig erősíti annak a hivatalnak a presztizsét. Ez, ez egy ilyen intellektuális resség. Hogyha valakinek már volt egyszer egy párttagsága, akkor a az ebben füvet se nyírhat, biztos, Önnek ebben teljesen igaza van, csak az a kérdés, hogy a gyakorlat milyen mértékben igazolja önt vissza az említett esetekben, halvány, lila gőzöm nincs. Hát erről van szó, mert ez, tehát a, a, a Domokos László ellenfeleinek, akik végig csak arra tudtak rámutatni, hogy ő valaha Fidesz képviselő volt, ha ők a állami számbevőszéki elnöki működése alatti kimutatnák akkor azt mondanám, ez vita alak. De csak arra hivatkozni, hogy ő valaha fideszes képviselő volt, ebből következően elképzelhetetlen, hogy függetlenül cselekszik, ez szerintem intellektuálisan nagyon lapos ért. Nem vitatkozom Önnel e tekintetben, arra meg mind a kettőnk szempontjából vagy szerencse, vagy szerencsétlenség megfelelő rész aláhúzandó, hogy már nem marad idő, hogy ami például a nemzeti média és hírhatóságnak, vagy hírközlési hatóságnak a a vezetését illeti, eh, hát azzal kapcsolatban ezt már nem tudnám mondani, nem csak az elnökkel kapcsolatban, hanem a teljes grémium tevékenységét. Szalai Anna Máriát közelről ismertem, a Karasmónika-féle eh, bizottság tevékenységét nem tudtam elfelejteni attól, amikor Karasmónikával, mint a Magyar Nemzet ügyvédjével találkoztam. Tehát, eh, és hát ugye ez az én foglalkozásommal összefügg. Ott például eh, Ugyanezt már nehezebben, vagy sehogy se tudnám elfogadni, ami a média hatóságnak a pártatlan működését illeti? Értem, de igen. Jó, azért mondom, hogy de ez nem attól függ, hogy valaki párt a -e korábban majd nem volt párt? Az kétségtelen, ja. hogy nem feltétlen, de amikor adott esetben egy párt saját maga jelöli ki az embereket, és a többi pártnak ezt a lehetőséget nem is biztosítja, vagy ha biztosítja, nem veszi figyelembe. Ugye most is a bolt arról szó, hogy kiket fogadtak be az integritási túl kinek nem, ugye személy ügyekben Magyarországon csak veszteni lehet, mert ha valakit választanak, abban az a baj, ha nem választják ja. az a baj. A tevékenysége fogja minősíteni, ez a hatóság még nem állt fel, a nál nem tudnám kiállítani a pártatlansági bizonyítványt. Igen, igen, de itt is például három emberből az egyik fel transzpránc szintenesen elrögtön közölte, hogy együttolkozat jön annak idején, és kiváló szakemberben tartja. Tehát az olyan ember, e itt ez nem jelenti azt, hogy egy kormány, vagy nem is, nem is a kormány választotta ki, hanem a, az Európai Uniós támogatásokat felügyelő hatóság jelölte ki. Lehetően embereket találni, akik mind a két oldal számára elfogadt. Persze, de ettől szóval igaza van, amit mond. Csak ez nem erre a területre vonatkozik, és szeretném is távol tartani az Európai Uniós forrásokat ettől a gyanútól, vagy ezettől a gyanútól. A, a Honpola szoktam mondani, hazudnék, a ha tagadnám, hogy gyakran lennék a mellén zsebében, amikor ön tárgyal, valamint csak bízom benne, de kis reményel, hogy a tudatalattiába beépülök, mert ugye én mindig azt élem meg, hogy az ön iránti bizalmam sokkal nagyobb, mint a pártja iránti bizalmam. Köszönöm sz sugározzon nagyobb mértékben. Mármint a, nagyobb, a nagyobb, nagyobb közegre. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. A jövő héten uh, Olaszországban leszek, úgyhogy az kimarad. Elnézést kérek. Jó. Hiányozni fog. Jó. Küldök reggel egy Oké, okay. jó. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, viszont hallásra. Este. Horváth Csaba zugló polgármestere, aki most éppen felkészül. Feldöntöttél valamit? Magaddal vitted az izét, a világítást? Ez azért van, mert te akarsz a reflektorfénybe kerülni. Vald be. Ez képes voltál egészen mostanáig tagadni. Te valójában a rivalda fényre vágysz. Így hívják, hogy Horváth Csaba. Így van. Aló, jó reggelt! Először is elnézést kérek, Vizi Dáviddal már egy leszervezett beszélgetés volt, akkor, amikor a sajtó reggeli volt, kormoskat a szólt, amikor Kormos, Privátim szólt, tehát éppen ben voltam pontosan egy hete a műintézményben, ahol te dolgozol, és én próbáltam az időpontot áttenni, de további három emberrel kellett egyeztetni, ez a három ember pedig megegyezett ebben az időpontban, én pedig egyszer nem tudok két helyen lenni, sajnos nem tudtam elmenni, őszintén kíváncsi vagyok arra. A kedves hallgatók azért ennyire részletesen nem érdekednek a az egyeztetések e, rejtel? Az, az én hallgatóim és a nézőim minden iránt érdeklődnek, illetve hát nagyon önző módon, azt fogom mondani, hogy az iránt kell, hogy érdeklődjenek, amiről ez a műsor szól. Ebben a tekintetben nem vagyok teljes mértékben demokrata. Ez korábban is így volt. Uh, hogy uh, ugye először is majd elfogad mondani, hogy miért a szükségesnek ezt a leülést, hiszen ilyenből azért 12-1 tucat nincs egy évben. Uh, talán két évben sem, de még mielőtt erre rátérnénk. Ugye ez egy sajátos műfaj. Itt az ember másféleképpen módon ö, beszél, ö, egészen más a légkör. Az, ami ebből, ugye én a leképeződéssel megismerkedtem, a papírok itt vannak előttem, de az hogy te mennyire voltál elégedett a szónak abban az értelmében, hogy amit szerettél volna elmondani, most függetlenül attól, hogy abban egyetértettek-e vagy sem, hogy az átjötte a sajtóorgánumok közlésében? mert én ugye azt tapasztalom, hogyha az ember négyet-ötöt elolvas, akkor abból összetudja boronálni azt, amit adott esetben egy nem tartalmaz, mert van, aki ezt tartotta fontosnak, van, aki azt tartotta fontosnak, és amit nem tartott fontosnak, arról nem is írt. Uh, igen. Szerintem a sajtó reggeli az abban az értelemben sikeres volt, hogy nagyon sok mindenről sikerült úgy beszélni, hogy azt a sajtó vissza is adta. Leginkább az önkormányzatok és az önkormányzatának jelenlegi helyzetével, az elmúlt évek sikereivel, kihívásaival foglalkoztunk, hiszen most a héten hárm éves az önkormányzat választás, tehát mindenki igyekszik elszámolni az elvégzett uh -huh. munkával, és beszámolni arról, hogy még mit kíván végezni, vagy a következő ciklusban már készülve. Az a megtiszteltetésért, hogy elhívott Karácsony Gergely és szokatlan időpontra, szombatra, úgyhogy oda el fog tudni menni, kíváncsi vagyok, mi lesz a szigeten. Igen, tehát az is egy hasonló jellegű értmény lesz, ami pont erről szól, hogy egy Városvezető vagy egy kérletvezető elmondja, hogy mit végzett a csapatállal, mert nyilván ez nem egy magányos munka, elég széles, széles csapatra van szükség ahhoz, hogy ezeket az eredményeket elérje, de úló is beszámolhat több fontos útvonal felújításáról, Róna, Magyaródi, Vezér, Ondvezér és sok más közteletnek a megújulása, és persze sok százfa előtetése meg a rákospatak megújítása, meg szakrendelők megújítása, tehát sok mind tudunk beszélni, és persze egy e, óriási válság kellős közepén, ami nem mellesleg e, egy megélhetésű válságot is jelent az udóiaknak, e, beszélni kell arról, hogy mit tud tenni egy önkormányzat, és milyen lépésekre van szüksége annak érdekében, hogy ezt a következő nagyon nehéz időszakot, e, szerintem az elmúlt 30 év legnehezebb e, tele előtt állunk, hogy ezt valahogy e, közösen túléljük és ebben persze van önkormányzati feladat is. Spórolni kell a nem szükséges kiadásainkra, hát persze mi az, ami nem szükséges, és a, a megtakarításból egyrészt ki kell fizetnünk a számláinkat kettő, minél több zugóinak segítenünk kell. Tehát nagyjából ezt, ezt jelenti a legrövidebb távú kérdéskör, és a persze az is felmerül, hogy 24-ben választások lesznek, amikor az ember arról is be kell, hogy majd számoljon, hogy milyen programok miatt, tehát milyen míg folyamatban lévő ügyek miatt kéri az uglóiabb bizalmát az ember azért, hogy be is tudja fejezni. Mondjuk nyilvánvalóan egy városközpont fejlesztés, megújítás az nem egy-egy ciklusos projekt, ez legalább két projekt, de, de látom magam előtt a megoldandó feladatokat, meg a, a kivitelezés módját is. És hát persze van körülöttünk egy nagyobb környezet is, akár Budapest, erről majd a főpolgármester holnap részletesen beszámol, de hát itt van az ország, itt van az Európai Unió, itt van az energiaválság, a klímaválság, a megélhetési válság, és mindezekbe együtt kell valamilyen koherens képet és megoldásokat is mutatnunk. Kik voltak a Gyakorlatilag a sajtó széles köréből, akik általában intelligens módon foglalkoznak hírekkel. Tehát a sajtót nem baráti sajtóként hívtuk meg, hanem, hanem olyanokat hívtunk, akik nagyjából uh, máshogy... Te döntötted el, vagy a munkatársaid? Nem, munkatársak. Ez nem, a, nem az én, én műfajom, hogy én ezt eldöntsem, hogy akkor ki jöhet ki. Nem jöhet. Uh, meg hát, lehet... Nem az, hogy jöhet ki, van meghívva hiszen... Igen, igen, igen, meglehetősen széles körben voltak. Magyar Nemzet 444. Húgy, csak, hogy itt a két végletet érzékeltessem, hogy egyáltalán ez két véglet. Hmm. Nem tekintem végletnek. Végletes írásokat lehet látni ilyen két mindenhol, tehát vannak, vannak indulatok, akár még egy újságírónál is lehet indulat, ha valamilyen személyes érintettség van. Most ez nem erre a, a körre vonatkozik, tehát hogy én azért nem ítélek el... Jó, de a 444 és a magyar nemzet ott voltak-e, vagy nem tudod? A 444-re úgy emlékszem, hogy ott volt. A magyar nemzetre most így nem mernék megesküdni, viszont... Viszont egy jó beszélgetés volt, és mivel egy ilyen, ahogy te is említetted, ez egy speciális műfaj, itt nincsenek tabu kérdések, nincsenek tabu témák. Tehát ez nem olyan, mint egy kormányinfo, ahol mondjuk a nyilatkozó miniszter azt mondja, hogy köszönöm a kérdést, van-e más kérdés? Tehát, hogy itt ez, ez egy olyan műfaj, ahol addig nem megyünk tovább, a még valamilyen kielégítő választ nem tud adni a, a megkérdezett és én kimondottan élvezem ezeket a helyzeteket, mert szeretek őszintén beszélgetni bármilyen nehéz kérdésről. Uh, mennyire voltál elégedett azzal, hogy mennyire adta vissza annak a légkörét, de leginkább a tartalmát, ami ott akkor történt ezek a beszámolók? Ami megjelent szerintem, az tökéletesen visszaadta a tartalmát, tehát amennyire tökéletesen. Nyilván az, hogy az újságíróba hogy csapódik le egy kérdés és a hozzáadott válasz, az az ő személyes a személyes hátterén is múlik, de azt gondolom, hogy korrekt volt, tehát hogy tényleg én kimondottan elégedett lehetek ebből a szempontból. Tehát nyilván nem azt várja az ember normálisan, hogy akkor innen vagy mindenki úgy áll föl, hogy másnak elolvassa a ticsimnuszokat, hanem, hanem korrekt, tényszerű tájékoztatást tud átadni. És ebben én köszönöm azoknak az újságíróknak, akik vették a fáradtságot és ebben a Tájékoztatás formában segítettek abban, hogy eljusson az az információ, amit valóban szerettem volna átadni. Ebben ugye az is benne van, hogy egy sor dologról nem számolnak be, amit te fontosnak tartasz, és adott esetben lehet, hogy valaki beszámol, de annak kisebb hordereje van, mert kevesebben követik. Vannak olyanok, Eh, amelyekről egészen mást állítanak, mint eh, amit te gondolsz arról. És van harmadszor olyan, amiben új dolgokkal állsz elő, eh, amelyeket korábban nem mondtál sehol se. Ezeknek egy sajátságos keveréke volt eh, ez a sajtóreggeli. Kezdjük az önkormányzattal, és kezdjük zuglóval végül is ez... Egyébként, egyébként ezért érdemes elmenni ilyen sajtóbeszélgetésekre, és nem egy sajtótájékoztatóra csak mert a sajtótájékoztatónak van egy tematikája, ott ez egy nagyon zárt rend, van egy konkrét célja annak a tájékoztatóási formának. Egy beszélgetés viszont olyan kérdésekre is visszatérhet, ami adott esetben a politikust egyáltalán nem foglalkoztatja, és lehet, hogy több évvel korábbi történésekhez kötődik, de lehet, hogy az újságírónál ebben van, van még nyitott kérdés, tehát hogy ebből a szempontból egy sokkal mélyebb beszélgetésre ad lehetőséget. Kezdjük Zuglóval és az önkormányzattal. Jelen pillanatban tűnik-e úgy, vagy már mögötte is vagyunk, hogy intézmény bezárásra sor kerül-e, vagy sor kerülhet-e elkerülhetetlen esetben a 11. előadban? Nincs ilyen terv Zuglóban, hogy intézményt zárjunk be, amiről viszont nyilván nyitott szammel tárgyalunk, az a éjszünet vagy hószünet. Tehát, hogyha olyan ö, nagyon hideg ö, hetek következnek majd mondjuk valamikor január közepe vége felé, és az országos meteorológiai szolgálat ö, ezt tendenciózusan jelzi, akkor lehet, hogy érdemes megfontolni, hogy a COVID-ügyeleti rendszerhez hasonlóan körzetesített nyitvatartást legyen a bölcsődék és az óvodák körébe. de Ez nem egy eldöntött tény, inkább azt mondom, hogy nyitott kérdésként kezeljük. Te nagyjából minden egyes intézkedés mellett látod, hogy mennyit lehet vele megsporolni? Természetesen, természetesen. Például a jövő héttől életbe lépő... Ez a pénteki, pénteki nap? Rendelet, a pénteki home office rendelet az annyit jelent, hogy havonta 1,2 millió forintot tudunk spórolni azzal, hogy ezt a pénteki napot mindenki az otthonában végzett munkával tölti, ami nem azt jelenti, hogy akkor Ennyivel eh, hosszabb a hétvége, ez egyébként a COVID alatt is működött, és a kollégák fegyelmezetten végezték a dolgokat. Csak annyi, hogy nem a Pétervárad utcai eh, irodaházban várják az ügyfeleket, és végzik a munkájukat, hanem ezt eh, a saját. Ugye az első napja meg van jelölve ez a jövő pénteke, Van -e ennek eh, már megjelölve a vége, vagy a vége egyelőre még nincs? Hát elvileg eh, március a vége, de nyilván, ha változik a helyzet, már például Megszűnik ez a rezsi sok, akkor adott esetben lehet rövidebb is, mert ennek ma még nem látom az ő jeleit. Ugye szó volt a bölcsődék, és ugye ezekre az összevonásokról, miről, mi, mi az még? A... Az, csak az nagyon fontos, hogy itt nem összevonásról van szó, hanem egyfajta a nyári szünethez hasonló ügyeleti rendszerről. Elnézést! Elnézést! Természetesen e, nyáron is, amikor nyári szünet van, az óvodáknak, bölcsödéknek nyitva kell lenni, mert a szülőknek nyilvánvalóan nincs annyi szabadsága, amennyit e, mondjuk egy teljes e, több hónapos iskolai szünet jelentenek, tehát nem lehet ugyanúgy bezárni, e, hanem egy ügyeleti rendben kell tartani őket, és ezt az ügyeleti rendet lehet például egy ószünet, jégszünet, fész, szénszünet e, időszakában e, megfontolni, de ez még nincs eldöntve, ezeket vizsgáljuk. Mi van még egy területen? Hogy nagyjából ennyi van? E területen leginkább az van, és a sok, ez sajnos nem fog megoldódni egyébként a másik, Tehát ha jövő éten fölhívsz, akkor sem fogom tudni azt mondani, hogy ó, remek hírem van, megtaláltuk azt a hiányzó 4 milliárd forintot, amit ez a probléma ütött a költségvetésen. De az energia ára nekilendülése, az infláció, az élelmiszerinfláció a tehát ez önmagába ütött egy 3 milliárdosjukat az uglói költségvetésen, és ott van még a 3,6 milliárdos a kormánynak fizetendő szolidaritási adó réme, amit így összeadva kettőt, ez meghaladja 7 milliárd forintot. Tehát nem fogom tudni azt mondani neked jövő héten, hogy olyan, olyan jól sikerült átnézni a 33 milliárdos költségvetésünket, hogy abban találtunk hetet. Tehát. Ezt nagyon jó, hogy mondod is, mert én a jövő héten nem vagyok, tehát legközelebb két hét múlva vagyunk elnézést, illetve pótolhatunk. De nem, egy... ne, ne, ne, nem, nem, csak ez egy fontos dolog. Mi, miután nem akarok visszaélni az időddel, időben szerettem volna jelezni, hétfőn, kedden, ha bármilyen módon meg akar szólalni, akkor annak természetesen semmi akadálya nem lesz. Mennyire van rossz előérzeted a téllel kapcsolatban? Ne kérdezz vissza, vagy nem tudok mit mondani. Nagyon rossz előérzeteim vannak, és ilyenkor azt a klasszikus mondást tudnám idézni, hogy úgy készülj a háború, tehát úgy készülj, vagy úgy óvd a békét, hogy készülsz a háborúra, tehát megpróbálunk minden létező negatív forgatókönyvre felkészülni, és hogyha 5 fokkal melegebb lesz a tél, mint amire számítunk, akkor az egy óriási megkönnyebbülés lesz, de most a legrosszabb forgatókönyvekkel számolunk egy hideg a, a második... Ahogy akkor, és bocsánat, és van még egy ennek, tehát a hideg és is arra is számolunk, hogy a kormány nem fog segíteni ebben az ügyben. Igen. Tényleg hát elmondták, hogy a kormány mit gondol erről. Um, eset az MSP helyzetéről és a jövőheti konferenciáról is. Kongresszusról. Kongresszusról elnézést, rossz, rossz szót használtam. Ezzel kapcsolatban, ugye, novumként hangzott el, hogy te Budapesti elnök lettél, ami ugye azért furcsa, mert ennek a híre olyan nagyon nem járta be a sajtót. Elmondtad Komiát Imréről, hogy milyen jelöltnek gondolod, és beszéltél Újhelyi Istvárról is. De ennél részletesebben beszéltél az MSZP-ről, az MSZP helyzetéről, és szóba került ugye az, hogy vajon, miközben te szerencsétlennek tartod, hogy egy napon lesz az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, hogyan legyen. Az, a, a, a jelöltek kiválasztása. De mintha nem a sajtóanyagot akarom felolvasni, figyelek. Mm, Nézzük a kongresszust. Mekkora, mi, mi, milyen, mekkora jelentőségét látod a jövő heti kongresszusnak? Hát mindenképpen van jelentőség, ez egy közösség vagy a szocialista párt közössége, ahol két évente egy tisztújítás keretében megmondjuk, hogy mi a következő két évre az irány. Miután egy e, súlyos megélhetési válságban, az elmúlt 30 éve nem látott súlyos megélhetési válságban e, vagyunk, az egész ország, sőt az egész világ, ezért e, az a baloldali e, politika, amit egyedül a Magyar Szocialista Párt képvisel, ami a szolidaritás alapján e, működik, és e, a de emberek a bérből, saját munkajövedelemből élők képviseletét egyedül a szocialista párt tudja ellátni kellő hitelességgel. Ebben a, ebben a helyzetben komját imrénél, aki egy valódi munkás, egy hétköznapi ember, egy kimondotta jó választásnak látom az MSZP egyik társelnöki posztjára, és azt is szeretném és kezdeméztem is, hogy ez a bizonyos baloldali fordulat, aminek az elmúlt hetekben hónapokban a a Zsistop kampány ágyazott meg, hogy ezt a politikát vigyük a következőkben, és én azt javaslom, hogy maradjunk is ezen, tehát, hogy az MSZP ne csak két évre gondolja ezt a politikai irányt magáénak, hanem, hanem, hanem maradjunk ezen. Nyilvánvalóan az a korábbi széles néppárti jelleg, hogy a bányászoktól az űrhajósakig mindenkit le tudott képezni társadalmi képviseletben a Magyar Szocialista Párt, ez azért ma nem így van, mert hogy számos ellenzéki párt alakult, különböző réteg igények de Vannak többen liberális jellegű pártok, ott a demokratikus koalíció vagy a Momentum bizonyos politikája. Vannak zöld baloldali jellegű öndefiníciójú pártok. Tehát ezek összessége adja ki a társadalom egészét, és nekünk pedig az a, az a felelősségünk, és itt innen jutok el az RP választásig, mert az önkormányzatik, hogy miután a Fideszes kormányzat fölállította a csapdát, mert az EP-parlamenti választás már mindenki bejelentette, hogy önállóan akarja megméletni magát. Aztán pár héttel később a kormány bejelentette, hogy akkor ő viszont rátolja az önkormányzati választást is erre, hogy ezt oldja meg az ellenzék. Itt megint egy recept maradt, hogy egy korrekt, jó minőségű szövetséget kell kötni az ellenzéki pártoknak, különben rajta vesznek, a, rajta vesznek a... De hogy ez előválasztással párosuljon, vagy sem, ezúgyben elhangzott-e bármi is? Csak annyiban, hogy mi természetesen nyitottak vagyunk erre, amellett, hogy le kell vonni nem csak a pozitív, hanem a negatív tanulságait is az előválasztásnak, tehát volt sajnos lehetősége arra a Fidesznek, hogy akár tömeges szavazat küldéssel befolyásoljon körzeteket, amelyek... Nagy része lehet, hogy éppen vidéken volt, ahol nem a legjobb jelöltek nyertek feltétlen minden körzetben az előválasztáson, és azok a jelöltek nagyon leszerepeltek a választáson, tehát annyit sem kaptak a legtöbbjük, mint amennyit az ő delegáló pártok a lista szavazása. Tehát uh, ebben az értelemben érdemes a tanulságot levonni, de viszont az ellenzék szövetségkötésének nincs alternatívája. Ami Láthatóan nem működött eléggé, hogy az ellenzéki szövetség nem volt, nem, volt eléggé, nem volt komolyan gondolva. És a választók ezt megérezték, hogy ez a, ez a szövetség ez nem elég. Jó, de az, hogy... Csaba, figyelj, ez jelen pillanatban nincs egészen másféleképpen. Nem árolok zsákban most, Kács a kéfejöncsi egy korábban rögzített adással jelentkezik, amelyben Lendvai Ildikóval és Mesterházi Attilával részletesen beszélek az előválasztásról, eh, annak koncepciójáról, megvalósult eredményeiről és ordító hibáiról beleértve, hogy az, amit te mondasz, és ami így el van mondva, hogy le kell mondan, le, meg kell fogalmazni ennek a tanulságait, hát azért annak is már eh, éves évfordulója lesz lassan, és hát ennek az eredményeit az ember nem nagyon olvashatja, mármint hogy ennek a levonásnak és amit pedig az ember nem csak az időközi választás kapcsán, hanem a pártok viselkedése kapcsán tapasztal, hát a tekintetben nincsenek túl jó, nincs túl jó előérzete, csak nem akartam, hogy előérzetei, mert az előérzet azt szerintem nem több eszem. Teljes mértékben egyetértek. Az, ami tehát amiről én beszéltem az előbb, hogy nem volt kellően őszinte, és ezt a választó is megérezte az ellenzéki pártok szövetsége, ez vezetett oda, hogy április harmadikán a választóink, a potenciális választóink egy része, mivel nem itt benne, ezért nem vett részt a választáson, távol maradt ettől. Tehát ugyan, nem ugyan, amikor én azt mondom, hogy ellenzéki szövetségre van szükség, akkor nem ugyanarra gondolok, mint ami volt, hanem egy tartalmi, mély érték alapon, és egymás kölcsönös tiszteletén és elfogadásán alapuló szövetséget gondolok, tehát olyat, amin a választó az orrával nem szavolja ki, hogy nem őszinte, mert hogy őszintére kell... Ennek... Oké, okay, másfél év múlva lesz nagyjából... Igen, csak ezt viszont úgy lehet elérni, hogy az odavezető úton nem egymás kárára próbálunk politizálni, Ez tudom, hogy nagyon nehéz ki körökbe is, mert hogy nem visz előre tehát, ha egymást próbáljuk harabdálni, attól, abból a választól nem azt fogja leszűrni, hogy az a harabdáló pár például sokkal eh, nagyobb bizalmat érdek, é, érdemel, nem azt fogja leszűrni, hogy jó, én hosszan foglalkoztam. Ugyanúgy a... marakodnak, ugyanúgy marakodnak vele, és ez nem visze hova tehát... Én ezt értem, csak ugye minden, minden annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, annak idején létrehozott az előválasztási etikai kódexet, ami nagyon jól hangzott bár voltak benne furcsa pontok, de annak a betartása hát nem volt erőség az előválasztásnak. Másfél év van nagyjából, lehet, hogy van vele hosszabb, lehet, hogy van vele kevesebb. Szerinted az, hogy a pártok megegyezzenek, és aztán be is tartsák ahhoz mikor kellene, hogy elkezdődjenek a tárgyalások, hiszen te beszámoltál azoknak, akiknek volt módjuk elmenni arról, hogy hogyan szakadt meg a tárgyalás, például az igen közeli kapcsolatot ápoló, magyar szocialista párt és párbeszéd között. É, igen. Én azt mondom, hogy ez legkésőbb év elején jó minőségben el kell, hogy induljon. Neked ebben jut a -e szerep? mint budapesti elnöknek. Nyilvánvalóan jut szeretnénk budapesti elnök, ráadásul az önkormányzati választási felkészülés kapcsán számos tárgyalást kell majd lebonyolítani a budapesti pártok között, hogy a például a korábban elért pozícióinkat ne veszélyeztesse a torzsalkodás, tehát ebben, ebben nagyon sok tennivaló van, és ennek legkésebb jövő év elején el kell kezdődni. Ugye ez így bente a nem tudom, micsoda szokták lerakni, a voksodat, és mondtad, hogy te a magad részéről reméled, hogy nem jelent újdonságot, de egyértelművé teszed, hogy indulsz a szuglói önkormányzati választáson. Elmondtad azt, hogy a demokratikus koalíció változtatott a vélemény, vagy most éppen azon a véleményen van, hogy a kormányhoz képest ellenzéki vezetésű önkormányzatoknál támogassák azokat, akik most éppen polgármesterek én nem kérdezem azt meg, mert ugye, ha, amíg el se kezdődnek a tárgyalások, nem érdemes ebbe belekezdeni, de azt pedig gondolom, hogy egy fontos pont lesz, hogyha hogy egyébként ilyen e, attribútumai, ilyen megállapításai lesznek-e e, az előválasztásnak, vagy magának a választásnak, hanem lesz előválasztás, a választási együttműködésnek, hogy neked ne az legyen az első gondot, hogy hogyan fogod legyőzni zuglóban a demokratikus koalíció jelöltjét? Nem tudom, hogy lesz a demokratikus koalíciónak jelöltje, mert én erről nem tudok, mint ahogy más jelöltről se tudok. Viszont azt tudom, hogy Rajda Péter Kispesten, Tóth József 13. kerületben, vagy éppen Örség második kerületben, és én zuglóban szeretnék újra az zuglóiak bizalmából polgármester lenni, mert van egy komplett program, ami még megvalósítása vár. Nyilván nagyon sok minden a Covid-okán és a mostani okán késedelmet szenved, és ezt be kell tudni fortolni. Mint ahogy a demokratikus koalíció is azt jelentette be, hogy valamennyi budapesti regnáló polgármestere e, folytatnék kívánja 2024-től a munkát, és ezt testületileg jelentették be. De aztán szerintem teljesen normális, hogy a regnáló egyébként sikeres kerületi vezetők szeretnék folytatni a munkát. Nyilván ennek van egy feltétele, hogy a választáson utána bizalmat is kell kapnunk a munka folytatásához. Ugye ez azért is bír jelentőséggel, mert mostani szövetségesek azt is nézik, hogy szövetségeseik egyébként hogyan készülnek a 2024-es választásra, és ez már korábban is befolyásolhatja az egymáshoz való viszonyukat. Uh, és itt ugye arról van szó, hogy ki lesz a főpolgármester, ki lesz a kerületi jelölt, ezt most nem sorolom ennek a részleteivel, te sokkal jobban, tisztában vagy, mint én, ezért is lenne fontos, hogy egy olyan megállapodás legyen, egyáltalán legyen megállapodás, és ahhoz tudják tartani az emberek, mert egyébként még miatt eljönne a választási időpontja, felfajják egymást a forradalom gyermekei. Uh, igen, erről erről beszéltünk az előbb is meg ezen a háttérbeszélgetésen is, hogy ez egy Jó, de test közelről látod. Hát, így van, és ez egy csapda. Ugyanez a csapda már föl lett állítva az országgyűlési választásokra is. Akkor formálisan az ellenzék ugyan megtalálta erre a választ, a teljes szövetséget. Viszont az inkább egy, egy, egy formális szövetség volt, és nagyon sok kiszólással, beszólással, amiből a választó levonhatta azt a következtetést, hogy ott valami nem stimmel. Ez, ez a minőség, ez nyilvánvalóan nem elegendő ahhoz, hogy a választók nagyobb arányban vegyenek részt, és az ellenzéki szövetségnek adjanak nagyobb arányban bizalmat, mint korábban. Tehát ebben az értelemben a minőség javításán is nagyon sok fog múlni, hogy mennyire lehet sikeres ez a formáció, viszont ennek matematikailag sincs alternatívája. Viszont ha politikailag nem teremtjük meg a minőségi hátterét, akkor ez bizony sok-sok udarccal fog járni, Amire az ellenzéki tábor szerintem már nincs felkészülve, és nagyon-nagyon csalódott lenne, ha még ezeket a pozícióikat is veszélyeztetné a szövetség hiánya. Mennyire sikerült korábbi félreértéseket tisztázni, megbeszélni és egyértelművé tenni a bosnyák térstruktúráját? Szerintem igen, bár az ott lévő újságírók nyilván tisztában voltak vele, hogy van egy magánprojekt és van az önkormányzati, Városközpont projekt, ahol egy, a meglévő piacot szeretnénk megújítani, egy új szakrendelőt kialakítani, és ha belefér még a projekt terveibe, akkor egy új közigazgatási centrumot is létrehozni, és egy városi főteret, mert hogy ezzel egyedüliként zugló nem rendelkezik Budapest 23 kerületéből. Tehát szeretnénk egy picivel magasabb szolgáltatáscsomagot létrehozni ott zugló mértani középpontjába. Ez a fő projekt az Uglő önkormányzatának, és akkor emellett van egy sokat vitatott és jogosan vitatható projekt, egy magánprojekt, ami, ami gyakorlatilag egy iroda, némi kereskedelem és lakás projektet tartalmaz, ami abszolút magán, magánértekből születik. Viszont, mivel kormány közeli a projekt, ezért kiemelt kormányzati projekt státusz kapott, ami annyit jelent, hogy az önkormányzatnak nincs beleszólása jogi értelemben, hogy oda mit építenek és hogyan. Ez egy nagyon eh, rossz eh, jogszabályi gyakorlat, amit a kormány létrehozott. Gyakorlatilag a településnek a véleményét mellőzve lehet bármit építeni, akár eh, zóló kellős közepére is. Szerintem ez nyilván rossz gyakorlat, és pont ezért eh, az Alkotmánybírósági van is eh, megtámadtuk ezt a jó gyakorlatot, úgyhogy ennek megvárjuk a fejleményeit. Sok mindenről volt még szó, de azok nem biztos, hogy olyan ö, fontosak, hogy itt most megemlítsük, de ha úgy gondolod, akkor módodban áll még azt elmondani, eh, amit erről eh, szerintet tudni kell, vagy érdemes, illetőleg, ami ezen kívül az elmúlt egy hét hozadéka. Szerintem érintettük, és elég mélyen érintettük a, a hét eseményeit. A legfontosabb a jövő hét feladatai között, hogy továbbkeressük azt a forrást és megoldást, eh, amiben a legtöbb zuglóinak segíteni tudunk, és az önkormányzat is működőképes marad. Köszönöm a rendelkezésre állást. Ha a hétfőnkeddel jelzed a mondandódat, akkor lesz, ha nem, akkor már hoz két hétre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen további. Visz... Én is köszönöm, viszont kívánom Horváth Csabát hallották zugló polgármesterét. Én elkezdek rámolni amíg a zene szól addig hívható vagyok 06 amikor már nem lesz zene onnantól kezdve dörö.fi Janos kukac gmail.com bármilyen témában lehet hívni állok rendelkezésükre a jövő héten legközelebb minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás hétfőn és kedden találkozunk A szinte kötetlen lesz, szerdán Lendvai Ildikó és Mesterházi Attila Csütörtökön, Gábor György Pénteken Vizi Dávid majd hétfőn és kedden hétfőn nem lesz műsor akkor nagy valószínűséggel Baksa Roland lesz és akkor legközelebb 25-én találkozunk de az még ott 061, 253, 88, 12. Szia. A Horváth, Horváth Csabával való interjú kapcsán egy dolog, ami bennem kérdésként merül föl. Ugye elhangzott, hogy a magánprojekt az az által, hogy kiemelt kormányzati beruházásként lett minősítve, semmiféle szabály, önkormányzati szabályoknak nem kell, hogy megfeleljen. Most nekem a kérdésem az az, hogy itt elvi problémával állnak szemben a Horváth Csabáék, ismerve de nem elfogadva a, a terveket, vagy pedig magukban a, maguk a tervek azok megfelelnének, csak éppenséggel attól félnek, hogy bármikor lehet változtatni rajta. Mind a kettőt tudom. legalábbis ebben volt már, e, erről volt már szó, mind a kettőben volt. Tehát a, azt gondolják, hogy nagyobb építkezés lenne, mint ami zuglónak méltányos vagy... Eleve, eleve nagyobbnak gondolják. Uh -huh. Ez az alapállapot ez. Hát ugye ezek a tervrajzok, amit közzétettek, azok éppen ezzel voltak kapcsolatosak. Tehát az épületek magassága, MLS szám, az mindenre mutat. De ugye ez az építetőnek az érdeke, hogy minél több lakást tudjon létrehozni, függetlenül attól, hogy az időpont az adott, de hát ugye mindenkinek az anyagi nehézsége arra biztatja őt, hogy... Várakozzon, vagy legalábbis nem abban az ütemben halad, mint ahogy eredetileg még a válság előtt elképzelték. bírósághoz fordultak, de hogy az végül is ez ügyben mikor szólal meg és mit mond, azt nem lehet. Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. 061-253-88-12. 4 40 perc A Mázlit, amivel tennap a Fradi nyert, én végignéztem, nagyon örültem, de... 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12 először. kettőtve, áram, másodszor 8-12 senki többet? Minden nap is a minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. hogyha nem volt az utolsó 70 találkozunk kellemes hétvégét a két időpont között dörök kis, kis, kis D Kis R pont Fiala Janos, a nevem kukac.gmail.com Ég önöket!